Мів, що він тримає в ній пістолет. Близько півхвилини він стояв нерухомо, наче статуя. Потім витяг ліву руку з кишені і кинув на землю пакунок із грошима. Після цього різко розвернувся і рушив у зворотному напрямку до свого дому. Жінка тим часом встигла підняти хустинку. Потім підбігла до місця, де на тротуарі білів пакунок, схопила його і кинулася до вузького проходу між двома будинками. Це була висока, трохи згорблена жінка з голови до ніг у чорному. Кілька швидких кроків, і вона зникла в темній щелині між будівлями. Я був змушений рухатися дуже повільно і обережно, поки Гейтфуд і жінка стояли одне напроти одного. Нас розділяв лише один квартал. Але щойно жінка зникла, і я вирішив ризикнути і побіг. Та коли я добіг до проходу, він був уже порожній. Я промчав крізь нього до паралельної вулиці, хоча розумів, що жінка не могла випередити мене і добігти туди раніше, ніж я дістався рогу. Хоч зайва вага в мене є і чимала, я ще здатен пробігти квартал у пристойному темпі. По обидва боки проходу стояли дохідні будинки з потаємними виходами, які втупилися в мене мовчазним змовницьким поглядом. Підбіг агент, що йшов за мною. Слідом під'їхали Огар і Тод, а згодом до нас приєднався і Люск. Огар і Тод одразу вирушили об'їздом сусідніх вулиць у надії натрапити на жінку. Люск і агент зайняли позиції на Розі. Звідки можна було спостерігати за обома вулицями, що обмежували квартал із дохідними будинками? Я почав прочісувати сам квартал. Безрезультатно. Не знайшов жодних незамкнених дверей, відчинених вікон чи пожежних драбин зі свіжими слідами використання. Нічого. Невдовзі повернувся Огар з підкріпленням із управління, а за ним з'явився і Гейтвуд. Той був у люті. «Ви знову все зіпсували. Я й цента не заплачу вашому агентству. А ви, ви всі...» «Я все переверну до гори дригом, але доб'юся, щоб вас повернули патрулювати вулиці, недолугі детективи». «Як виглядала та жінка?» – спитав я. «Ніби я знав, що вам це буде потрібно. Я ж думав, ви тут десь поблизу, на поготові, і схопите її. Вона була стара, згорблена, але обличчя я не бачив». Вона була вуалі. А ви, хай вам грець, ви хоч розумієте, що це справжній скандал, чорт забирай. Я якось його заспокоїв і потяг назад додому, залишивши поліції продовжувати ретельний огляд території. Їх тепер було 14 або 15, і в кожних воротах стояв щонайменше один. Одрі мала з'явитися щойно її відпустять, тож я хотів бути на місці, аби одразу взяти її під опіку. У нас були непогані шанси впіймати викрадачів, перш ніж вони зникнуть, якщо тільки дівчина зможе розповісти нам про них хоч щось. Повернувшись додому, Гейтвуд знову присмоктався до пляшки, а я закрутився, як білка в колесі, одним вухом прислухаючись до телефону, іншим до дверного дзвінка. Огари то телефонували кожні півгодини, щоб дізнатися, чи не з'явилися новини від дівчини. Самі ж вони поки нічого не винюхали. Близько дев'ятої години вони приїхали до резиденції Гейтвудів разом із Люском. Жінка в чорному виявилася чоловіком, який давно встиг утекти. За зачиненими дверима чорного входу в одному з дохідних будинків знайшли жіночу спідницю, довгий плащ і капелюшок із вуаллю. Усе чорне. Розпитавши мешканців, поліцейські з'ясували, що три дні тому одну з кімнат зняв молодий чоловік, записавшись під прізвищем Лейтон. Звісно ж, удома його не застали. У кімнаті знайшли лише безліч недопалків, порожню пляшку і нічого більше, окрім того, що вже було там до його поселення. Висновки були очевидні. Він орендував приміщення, щоб мати доступ до мебльованого будинку. Перевдягнувши жінкою, вийшов на зустріч із Гейтвудом через запасний вихід, який залишив відчиненим. Потім повернувся в будинок, заштовхнув засов, скинув жіноче вбрання, пройшов крізь будівлю і вийшов через парадний вхід ще до того, як ми встигли затягнути свою, як з'ясувалося, діряву сітку. Можливо, під час втечі йому довелося раз чи два ховатися в під'їздах від машин Огара і Тода. З'ясувалося, що Лейтон – чоловік років 30 худорлявий, із чорним волоссям і темними очима. Зріст метр сімдесят, може метр сімдесят п'ять. Сусіди, які бачили його двічі, казали, що він справив враження пристойного молодика, доволі елегантного у своєму коричневому костюмі і бежевому фетровому капелюсі. Обидва детективи, так само як і інспектор Люск, вважали абсолютно неможливим, щоб Одрі утримували хоча б тимчасово в приміщенні, яке винаймав Лейтон. Пробило десяту, а від дівчини досі жодної звістки. Гейтвуд утратив свою нахабну агресивність, здавалося, він ось-ось зламається. -ось він погано витримував тривале напруження, а алкоголь йому в цьому аж ніяк не допомагав. Я не відчував до нього жодної симпатії. Ні на підставі того, що чув про нього, ні на підставі особистого досвіду. Але тепер мені стало його шкода. Я подзвонив до агентства і запитав, чи є новини від детективів, що перевіряли знайомих Одрі. З'ясувалося, що останньою її бачила якась Егніс Дейнджерфілд. Одрі йшла сама по Маркет-стріт у районі 6 авеню, між 8.15 і 8.45 вечора. Вони були на доволі великій відстані від одної. До того ж, Одрій йшла по іншому боці вулиці, тож Егніс із нею не розмовляла. Крім того, наші хлопці з'ясували, що Одрій – дівчина нестерпна і розбещена, водиться з підозрілими особами і цілком могла потрапити до рук професійних злочинців. Настав полудень, а про Одрій – ані звуку. Ми дали газетам сигнал, аби вони опублікували підготовлені матеріали, доповнені описом подій останніх годин. Гейтвуд цілковито зломлений, завмер у кріслі під голову руками і втупившись у підлогу. Я саме збирався вийти, бо мене несподівано осяяла одна здогадка, коли він підняв на мене погляд. Я б його не впізнав, якби не бачив на власні очі і які зміни з ним відбулися? Як ви гадаєте, що могло її затримати? запитав він. У мене не стало духу сказати йому, до якого висновку тепер усе хилиться. Після того, як викуп передали, а дівчина так і не з'явилася. Я відбувся кількома загальними фразами і вийшов Я сів у таксі і попросив відвести мене до торговельного центру. Я ходив із магазину в магазин, затримуючись у всіх відділах, що торгували жіночим одягом, від зуття до капелюшків. І розпитував, чи не купував останніми днями якийсь чоловік, схожий на Лейтона, одяг для молодої жінки з фігурою, подібною до Одрі Гейтвуд. Обійшовши п'ять магазинів і не отримавши жодного підтвердження, я доручив перевірку решти крамниць міста хлопцеві з нашого агентства, а сам переправився поромом на інший бік затоки, щоб обшукати універмаги Окленда. І в першому ж з них мені пощастило. Ще вчора чоловік, який цілком міг бути Лейтоном, купував жіночий одяг розмірів відповідних одрі. Він придбав повний набір – від білизни до плаща. І що ще краще, я мало не вщипнув себе, аби впевнитися, що не Марю, він розпорядився надіслати покупки містові Т. Офорду на 14-ту вулицю. У під'їзді до будинку за цією адресою я знайшов прізвище, яке шукав біля квартири номер 202 – Теодор Офорд. У цей момент прочинилися вхідні двері. На порозі стояла оглядна, немолода жінка в сицевому хатньому халаті. Вона уважно мене оглянула, а я спитав. «Ви не знаєте, де мешкає управитель?» «Це я!» Я подав їй візитну картку і увійшов до будинку. «Я з відділу порук Північноамериканської страхової компанії», повторив я брехню, надруковану на моїй фальшивій картці. До нас надійшла заява на поруку за містера Офорда. Чи не могли б ви допомогти скласти про нього думку? Це надійна людина. Я все це промовив із легким занепокоєнням на обличчі. Така міна пасує людині, яка виконує необхідну, але не надто важливу формальність. Порука? Дуже дивно. Містер Офорд завтра виїжджає. Я не знаю, про яку поруку йдеться, відповів я недбало. Ми отримуємо лише імена й адреси для попереднього ознайомлення. Можливо, порука потрібна його теперішньому роботодавцю, а може це хтось, до кого містер Роффорд збирається влаштуватися на роботу. Деякі фірми звертаються до нас, щоб ми провели перевірку щодо осіб, яких планують запросити до себе. Хочуть убезпечити себе від фінансових ризиків, пов'язаних із працівниками. «Ну, що я вам скажу?» «Містер Роффорд – дуже милий молодий чоловік», – сказала вона. «Але він живе тут лише тиждень». «Тиждень?» «Так, це недовго. Вони приїхали з Денвера. Мали залишатися надовго, але морський клімат не пішов місці Софорт на користь. Тож вони повертаються назад. Ви точно знаєте, що вони приїхали з Денвера?» «Ну, так вони мені сказали. Велика в них сім'я». «Ні, їх усього двоє. Молоде подружжя». І «Яке вони справили на вас враження?» Спитав я, стараючись тоном дати їй зрозуміти, що свято вірю в її проникливість. «Вони справляють враження дуже милої молодої пари. Іноді здається, що їх цілими днями немає вдома, настільки тихо вони себе поводять. Вони часто виходять. Я не можу сказати. У них є власний ключ від вхідних дверей. Часом, коли вони заходять чи виходять, я їх зустрічаю». Тобто ви могли б не дізнатися, якби вони одного вечора не повернулися ночувати? Вона укинула мене підозрілим поглядом. Моє запитання не зовсім вкладалося в ту легенду, яку я озвучив на початку. Але це вже не мало значення. Вона похитала головою. Ну, звичайно, могла б не знати. Вони часто приймають гостей. Не можу сказати. Містер Оферт не... Вона не встигла закінчити фразу, бо з вулиці зайшов чоловік. Він пройшов повз мене і попрямував до сходів. «Боже мій!» – прошепотіла вона. «Сподівайся, він не чув? Це ж містер Офорд!» Худорлявий чоловік у коричневому костюмі і бежевому капелюсі цілком міг виявитися тим самим Лейтоном. Я бачив його лише зі спини, так само, як і він мене. Він спокійно піднімався сходами. Якщо почув, як жінка назвала його прізвище, скористається поворотом сходів, щоб зиркнути на мене. Так і сталося. Я зробив усе, аби не подати жодного виду, що впізнав його. Це був Скнара Квайл, шахрай, що років з чотири тому бушував по Західних Штатах. Він не видав себе жодним жестом чи поглядом, але я знав, він упізнав і мене. На другому поверсі грюкнули двері. Я рушив до сходів. «Підіймуся нагору поговорити з містером Офордом», – повідомив я управительці. Я обережно підійшов до дверей квартири номер 202 і кілька секунд прислухався. Усередині ні звуку. Вагатися було ніколи. Я натиснув на кнопку дзвінка. Одним за одним, стрімко як три удари друкарської машинки під пальцями вправної машиністки, тільки в рази голосніше – Пролунали три постріли з револьвера. У дверях квартири на рівні пояса з'явилося три отвори. Я був би зараз відгодованим трупом із трьома кулями в животі, якби ще в давні часи не привчився ставати збоку від дверей, у які дзвоню, коли заходжу без запрошення. За дверима пролунав владний чоловічий голос Припини, божевільна! Боже, тільки не це. Йому відповідав істеричний жіночий голос, сиплючи прокльонами, і такими, що вуха в'януть. Ще дві кулі пробили двері. Зупинись, прошу тебе. У голосі чоловіка тепер звучав страх. Жінка несамовито верщала, сиплячи брудною лайкою. Почулися звуки боротьби. Гримнув ще один постріл. Я розгону вгатив у двері. Замок не витримав. На підлозі кімнати Квайл борсався з жінкою. Стоячи на колінах, він отримував її за зап'ястя і намагався притиснути її руку до підлоги. Жінка судомно стискала в руці ще димлячий револьвер. Я стрибнув до них і вирвав зброю. «Досить!» – крикнув я, зводячись на ноги. «Встати! У вас гість!» Квайл відпустив руку своєї супротивниці, яка одразу ж спробувала вчепитися своїми гострим кіхтиками йому в очі. Однак змогла лише роздерти йому щоку. Він навкарачки відскочив від неї, і за мить обоє вже стояли на ногах. Квайл одразу плюхнувся в крісло, витираючи закривавлену щоку носовичком. Дівчина залишалась стояти посеред кімнати, вперше руки в боки, із попиляючим мене поглядом повним ненависті. Я розсміявся. Тепер уже міг собі це дозволити». Якщо в твого батька залишилося бодай трохи глузду, то він добре тебе провчить ременем. Як же ти його? Якби ти прожив із ним стільки, скільки я, і тебе постійно принижували та тероризували, ти теж був би готовий на все, аби дістати трохи грошей і почати жити самостійно. Я не відповів. Задавши методи ведення бізнесу її таточка, особливо щодо деяких військових контрактів. У справі, яких Міністерство юстиції досі проводить розслідування, я мусив визнати, що найгірше, у чому можна дорікнути Одрі, це те, що вона надто вже вдалася у батька. А як ви вийшли на наш слід?-Чимно поцікавився Квайл. Кілька дрібниць, відповів я. По-перше, знайома бачила Одрі на Маркет-стріт, приблизно о пів на дев'яту, а ваше послання проштампували рівно о дев'ятій. Ви трохи поспішили з цим. «Надсилати листа варто було б трохи згодом. Ймовірно, вона й кинула його в поштову скриньку, дорогою сюди». Квайл кивнув. «По-друге, – провадив я, – її телефонний дзвінок. Вона добре знала, що пройде кілька хвилин, перш ніж усі ці секретарки з'єднають її з батьком. Якби вона й справді змогла дістатися до телефону, скориставшись неуважністю викрадачів, то поспішала б так, щоб виклала б усе першому ж, на кого натрапила». Швидше за все, телефоністці на комутаторі. Усе свідчило про те, що головною метою цієї вистави було нагнітання страху. Такого, щоб твій батько остаточно зламався. Я вже не кажу про намагання підкинути нам фальшивий слід із тим даблтопом. Квайл знову кивнув. Коли вона не з'явилася після передачі викупу, я почав здогадуватись, що вона сама в цьому замішана. Сумнівів не було... Якби вона повернулася додому після такого трюку, її не довелося б довго допитувати, щоб вона зізналася у всьому. І, мабуть, саме цього вона й боялася. Далі все вже було нескладно, та ще й трохи пощастило. Ми зрозуміли, що вона діяла не сама, коли знайшли жіноче вбрання, яке ви виконули, щойно воно стало непотрібним. І я припустив, що в цій справі задіяний лише один спільник – Крім того, я знав, що їй знадобиться новий одяг. Вона ж не могла взяти речі з дому. А в неї купа подруг, основне заняття яких – спускати купу грошей у магазинах. Тож я вирішив, що вона наймовірніше відправить спільника на закупи. І не помилився. А той полінувався тягти пакунки сам, або їх було забагато, от і розпорядився надіслати. Ось і вся історія. Так... «Це було необачно з мого боку», – визнав Квайл, після чого презирливо тицнув пальцем у бік своєї напарниці. «Але що я мав робити з цією ідіоткою? Вона ж зірвана з котушок, прийшла вже під чимось. Я мусив безупину пильнувати, щоб їй не стукнуло в голову завалити всю справу. Та ви ж самі тільки-но переконалися, що вона таке. Я сказав їй, що ви піднімаєтеся нагору, а ця дурепа хапається за пістолет». І ще трохи, якби не прикінчила вас тут же, просто як бонус до справи. Зустріч батька з донькою відбулася в кабінеті капітана в поліцейському управлінні на другому поверсі муніципалітету в Окленді. Видовище було ще те. Протягом добрячої години можна було робити ставки. Чи впаде Гарві Гейтвуд з інсультом, чи задушить свою єдину доньку, чи лише накаже замкнути її у виправному закладі до повноліття. Але зрештою Одрі взяла гору. Недарма ж вона, донька свого батька, та ще й досить молода, щоб не зважати на наслідки. Тоді як Гейтвуда попри його деспотичну вдачу, життя вже навчило певної обачності. Козирем, яким вона його перебила, стала погроза розповісти пресі все, що їй відомо про його справи маю уявлення, що саме вона знала, та й сам він, мабуть, не був цілком упевнений, але ризикувати він не міг, не в той момент, коли Міністерство юстиції проводило розслідування щодо його військових контрактів. Сумнівів не було, вона б виконала свою погрозу. А одна з газет у Сан-Франциско тільки й чекала нагоди, щоб нацькувати на нього своїх репортерів. У підсумку, батько і донька вийшли з кабінету капітана разом, палаючи взаємною ненавистю. Квайла ми замкнули на горі, в камері, але з цього приводу особливо себе не тішили. Я чудово розумів, у нас немає способу висунути йому обвинувачення, не поставивши саму Одрі перед судом. Це була абсурдна справа. Я зітхнув із полегшенням, коли вона нарешті закінчилася. Текст читав Ярослав Маккеев